שמות, פרק ט"ז. ויסעו מעילים, ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין, אשר בין עילים ובין סיני, בחמישה עשר יום לחודש השני, לצאתם מארץ מצרים. וילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר, ויאמרו עליהם בני ישראל, מי יתן מותנו ביד אדוני, בארץ מצרים, בשבתנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובה כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה, להמית את כל הקהל הזה ברעב. ויאמר אדוני אל משה, הנני מטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם, ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסינו, הילך בתורתי, אם לא. והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו.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 ולכם בבוקר לסבוע, בשמוע אדוני את תלונותיכם אשר אתם מלינים עליו. ונחנו מה? לא עלינו תלונותיכם, כי על אדוני. ויאמר משה אל אהרון, אמור אל כל עדת בני ישראל, קירבו לפני אדוני, כי שמע את תלונותיכם. ויהי כדבר אהרון אל כל עדת בני ישראל, ויפנו אל המדבר, והנה, כבוד אדוני נראה בענן, וידבר אדוני אל משה לאמר. שמעתי את תלונות בני ישראל, דבר עליהם לאמר, בין הערביים תאכלו בשר, ובבוקר תשבעו לחם, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם. ויהי בערב, על הסלב, ותחס את המחנה.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 לקטו ממנו איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת, מספר נפשותיכם, איש לאשר באוהלו, תיקחו. ויעשו כן בני ישראל, וילקטו, המרבה והממעיט. ויאמרו ועומר, ולא העדיף המרבה והממאית לא החסיר, איש לפי אוכלו, לקטו. ויומר משה עליהם,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 מלו העומר ממנו למשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר, בהוציאי אתכם מארץ מצרים. ויאמר משה אל אהרן, קח <כך> צנצנת אחת, ותן שמה מלו העומר מן, והנח אותו לפני אדוני, למשמרת לדורותיכם. כאשר ציווה אדוני אל משה, ויניחהו אהרן לפני העדות למשמורת,